بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب العزله عند فساد الزمان او الخوف من فتنه في الدين مستحب جداوله په وخت فساد زماني او ديري کې چ د دین بارا کې بسړې په فتنه کې پریوزي او وقوعن فی حرام یا چې په حرامو کې بواکې شي او شبوحاتین یا په شبوحاتو کې اډ دی غنته نو ګره خلقو کې فساد دے فتنه دا اتو کې د خلکو سره کې نم او دوی سره مرګره کې ګم نو دا دا ګناهونه به چېی سره ناستیم نو غیبت کوم کې اورم خو خاامخه چېی سره ناستیم نس کې خبرې به کوم د خلکو ابنس په کاوی بلٹھوم او که نورنی نو اورم خو خامخه یا کې خلکو سره یاره کنم په حرام و شاتو کې به واقع نو پداسي وختي د خلکو د دي خلکو نه جداواله دا, دا اختيارول پکار دي قال الله تعالی ففروا الی الله ويروا تختی الله ترفتا انی لکم من ھنا ذیر مبین بیشک زتا سود فراد الله د جانب نه يرد کوم که مخकारा وان صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه قال فرمای دې سميو رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول و ما اريد دي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے چی فرمایلي ان الله يحب العبد التقيا الله مینا ساتي د بند پرزگار سرا الغني چې دا غ نفس بي پرواځه اول خفي اي پټ دي لري داسه سرغن نه دي د غنينه مراد د زړه غنا ده چې دا هغه سر عبد الله سره مې د خلق سره نام اول خفي چې پټوي چې کله د خلق سره اختلاط و صورت کی دین محفوظ کول مشکل وی نو داغه وقته چې سړید اختلافات پری چرته ګټ دې اختیار کی زنګل یا کور یا ګټ کی جماعت یا چرته دې اخلشی رواه مسلم والمراد بالغنی غنی النفس جه د ظلم الداری وی کما سبق الحديث الصحيح وانبي سید الخدری رضی الله تعالی عنه قال قال رجل يسئل اي الناس افضل يا رسول الله كم يوف خلق کو غوره دې الله رسوله قال مؤمن مجاهد من نفسي مومن مؤمن چې جهاد کوي په نفس او مال د الله لپاره کی ثم بعاس قال ثم رجل معجل سړ چې اړخوي في شعب ش الار فغررك او د دونو من كل اوتهوي من الشعب لانا بد ر. عبادت او بندگی کوي د خپل رب او په روایت په اوری روایت کې یتق الله حد الله نه یری و الناس من شر خلقې پریخی د شر د نامتفقن له وانو دغه ابو سعید خدری رضی الله عنه په روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایلی یو ش کو خریبه دا یکوونه خیر مالل مسللمې غمون چې شی به غورهمال د مسلمان ګړی یت شفل بجبال روانږ به ددي ګړو پسې هغه سر د غورنو لار بیچه تسرتا و خطل ایزان اینکھ لکڑے و مواقع القطور او زید واکی کی دود باران یفر بدینهی من الفتن تیخت بکی پخپل دین سرد فتنو ناروه البخاریو و شعف الجبال اعلاها <تصال> <تصال> دغرن و غوچتی سیت بستا غی پا پا یوب گزارا او پا نسل بے گزارا کئی او دید فتنون تختید لید اخپل دین محفوظ کرے دی وان بی حریر تردی اللہ تعالی عنہو این نبی صلی اللہ علیہ وآلی وسلم قال اما با صلی اللہ نبی نورا لے گلے اللہ سیو پیغمبر اللہ را علغنم مگرگری سرولی فقال اصحاب مرگرو ورتوی وانتاو تاسم حبیب قال نعموی آو کنتو ارعاہ اومز چدہ گریب میں سرولی علا قراری تو پسوکی راتنو دا اہل مکی والو دا پارا ذا قراءه و جزء د دی دینار و درهم یعنی په او شو ما ورت دا سرولی باز وی د دی دینار لسمی صدا ګره هر پیغمبر ګډی سرولی دې اد عم آن بيو انسانه نانو سر معاملوا د ګورایو شپونکه د ګړو په سرولو حفاظت کی د ډیر صبر نکارخلی او ډیر مشقت برداشت کئ نودام بیا ام د امت سره محبت او شفقت وی مهنت وی رواه البخاری او رحمه الله هو د دغسه حابره د الله هو نریاتې چې رسون الله صل الله سسلام نه قاله فرماهري من خیرې مععاشان ناز د غور جوندون د خلکوونه الله هم دوی دپاره هغهڅوک د رجلوننیو سړی د مممسکن عنا فرسي رانی وي دي د الله لاره کرو الله مطر دسه ملوې په شاده قلما سمع هي اتن او فزعه كل <سؤال> جواه ريده يا اواز الحرب الجنگ الهيعه الصوت للحرب او الفزاع درشان ما نادى قلما سمع هي اتن او فزعه دل چوا دیس ری د جنگ یاواز دی رتواره علیہ نو دیلو زی پدی تغیل قتل لټوي شهادت او الموت یا مرگ ما دوانهو داغد ګمان پزې کی یودا سره بهتر دی چې د الله لار کې کفاره سر جهادونه کوي او دې د مرګ او د شهادت په تلاش کې شهادت لټه یې خود شهادت پځې کی او رجل فی غنیمتین یا یو سړی د پسلغون دی ګډو کې فی راس شفاعت این هذه الشفاعه پسرد غر کې د دې سرونو د غرنه او بطن وادم من ها دی لودیا یا پیوکند کی ددی کندنا یقیم السولاتا گڑم سر یا پا بندی کئی پا منویوت الزکاة ورکی زکاة ویاعبد ربہو ادخ پل رب عبادت کئی دی فتنون تختی دنے حتی آیاتی آیاتی ہی الیاقین چی یقین شیر آشی چی مرگ دے لیس من الناس اللہ في خیرن ندید دخل کو نہ مگر ف خیر کی این نظر غلط استعمالی گینه چغلی ن غیبت نچا سرا بد خبر رواهم مسلمن الہیعۃ <السوت> للحرب وإذا دج جنگ اواست وی والفزعه نهودام د دې غنځ دې ومزا ومزع النشه المواد وعلتي زايونه غي ظن وجوده فيها چي ګمان کې د دې شي د وجود د دې پدې کې والغنیمه تصغیر الغنم داد ګړو تصغیر والشعف بفتح شين ولا عين هي اعلى عال الجبل داد غرثرت وي اد غرثرت دعوي باب في فضل الاختلاط بالناس باب د پفزیلت د خلق سره په اختلاف کې اختلاف کې خلق سره ګډوډه وحضور جمعههم او جمعت و, جمع دا دا جمع و مشاہد الخیر او جماعتهم د جمعت حاضرېږي ومشاهذ الخير او د خير مشاهدو ترازي او مجالسو د ذکر سره د لوی سره ذکر سره قران سنت او دین بیانیتم پکې موجود وي وعیادت دا مریض دا دوی کے حضور دا جنائزو کے جنازی تا دی ومواسات محتاجهم غمخواری کے دا دی دا, دا محتاج و فکر سرا و ارشاد جاہلهم دی کے ناپوہتا لارخے وغیر ذالک من مسوالہهم او د دینے لاود دی نور مسلحتون دی لمن قدرہ علی الامر بالمعروف او وداغه چاره پاره چې د قدرت وې دنیکو نیکو په حکم او پرهیه انل منکر وقمع نفس او منکول ان لی زای دخل کو د ضرر رسولنا و صبر علی او د خلکو په تکلیف صبر چې شوکر صحیح صبر کې اده نور د رسولنا ځان منکه وګوره دی شروط سره اختلاط غوره دی څبوشوي په خبره وات ویلام پوشمو سنفره مولا ان الاختلاط بالناس د خلکو سره ګډ وډو سېدل چې پکلي خاريه کې اوشيږي چرتاړ هو ګټ نه دی لټوله على الوجه الذي ذكرتوا پاغه وجه چې ما ذکر وکوه غوالمختار الذي <تصفح> دا غره هغه ده کانه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله رسول قد جوندو دخل کو ارکس مخير خواهي ديني او دنياوي لټولا اپهره تکلیف صبر کولو لو وصائر لمبيا صلوات الله وسلامه عليه اټو لمبيا عليهم السلام و كذلك الخلفاء الراشدون دارنګ خلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابه و التابعين ادي نفس چې کوم صحابه او تابعينو وَمْ بعدهم من للَماء المسلمين وأخيارهمم دين پس أأَغو ل معذ مسلمانانانُ غرىَ خللك ددوي وهو مذهب أكثر التابين وَم بعدهم أوذا دا مذهب كأكثرُطابينُ دا وسُ جن الرُستُوي وَوب قال الشَّاب في عّ الله وأأكثرُ الفوقيِ رَرض الله عنهُ أجمععيل. الله فرمایلی دی وتا آو نو علل بیر و التقوا د نیکي پرزګارۍ کارونو کې دی او بل ماده تو کوي ولایات فی ما نا ما ذکرتو آیاتونه 파غه مقصد او معنی کې چې مې ذکر وکړو کثیره معلومه دیر دی او معلوم دی آیاتونه په دی کې معلومه او دیر دی باب فی التوادع عجزی اختیار وخفز الجناح للمومنین اوراکتا کول دو وزر قال الله تعالی وخفز جناحکا را تیٹکا وزرخ پل دل من اتباک من شروان روان تاسو نه مؤمنانو او قال تعالى يا اي الذين امنوا ايمانوا لوميرثد منكم من دينه سوخ واپس شود تاسو نه دخل دین نافسو فیات الله بقوم زرد شرابو لی الله یو قوم یحبهم ویحبونه بنا باور سر ساتي الله او ديبد الله سر مين ساتي ازلتنا للمؤمنين او دی به نرمدلی په ممنان عزت على کاافين او سخ به د کفارو وقال ل کې وقالت حال الله فرمیلیا ی هنناسو خلکو نه خلق ن کوم ب شږ پیدا کې من د کرون سعد یو نارنه نا او زنان نه لپ یو بلغورو تبر م کوي ټول د مور پلاره اولا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا شوببه وقبله ګزوې می شوباً غټ غټخ دانونه وقبله وړی وړیقبليلیتهارو چې او بلوپې ج غې ک دادي د دا فلانې د د فلانې نه سب دی په ډیر عزتمن پتا پ دا کې الله پنی او ډیر پرزګاره د پتاسو کې کاجمی د کاربي د کازاد دی کم ری دیاکرنې تور دی او قسمینے کمالی ډیر دی او که کم نے او چې چا کې د اللله یره دا ډیری عزتمن نے۔ وقال تعالى فرمایلی دی الله فلا تزکو انفسکم ان تنقوا پاک پاک مخوی هو اعلم بمن اتقى الله خبوده پاک چا چي پريسگار دي وقال تعالى فرمای الله چو چد ونا نادى اصحاب الاراف اواز بور کي خوان دندار اف مقام رجالن س سڙوتا یاریونه هم بسیما هم پیژې به دو دوی پهله معتو دووي قالو دی وما اغ نه کوم جمعکوم س فده در نهکه تاسو تستاسو معل جمعکولو یا ستاسو غ ډلی چې تاسوی زمون دوه ل ډلله او د فلانی خوړوڅوکشته نه وما كنتم تک بیرون او غ چې تاسو او تقبب بر کونو. احا اولائی اللذین آیا دادی اغا کسان اقسم تم چتا سبا کسمون خوڑل تاغربانان مسلمانان بدی متکبیرین تا یادی لا ینا لهم اللہ برحمہ چوبن دا سیدویتا اللہ رحمت ایخو پلو یو مرتبو دا جنت کی نی او دخول الجنتا دیکھو یا د دے جنتیانو تنو دخول پا مانا دا دو دوام دے امیشہ اسی گئی پا جنت کی یا دخول کې ادخلو کې امر دې اعراف والا وتا واي ګور دن شے جنت الا خوف علیکم نوی سیرپ تاسو ولا انتم تحزنون او نب تاسو غم جنئی دعیاس ابن حمار رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ان الله اوحى الي الا وهكرمات انتوا دعوا شتاسو عاجزي اختيار کوي عاجزي اختيار کوي حتا لا يفخر احد على احد فخر دین ک یو پبل ولا یبغی احد الا احدن او سرکشی دین ک یو پبل رواه مسلم رواه مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مان قصوت صدقت من مال کمی ندکڑی خیر خیرات دا مالنا اید خیر خیرات دا وجن مال کمی گی نبل کلی ری اللہ وما زاد اللہ عبدان بیعفن نجز زیاد کڑی اللہ یوبندل رب ما فیمگر نور مزد وما, تو وما تواد و آهد عجزی ندکڑی اوتن دا پارا. اللہ الله پارا ایلا رفعه اللہ مګر الله پور تکړنه رواه مسلم وان انس رضی الله عنه انه مرى لس على بيان اثير شو پما شمان فسلم عليهم في سلام تشولم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفلو اوदय فرمال شي نبي الرسول محمد صلى الله عليه ما شمانه با سلام مشور دا غي سرونا مسقولت دعا غختل وعنه رضي الله عنه قال ان كانت الاما وي بشكوا بيو بی وين من مال مدينه اد وين ضد مدينه لاتا اخزه بین یو لاسل نبی رسول سلام فتنته الاقبه بي بو بیت لویس شات کمز چبه خو جوین دی بس کار پیغمبر بيد لاسونیو دمر لوی عظیم شخص چه د دنیا ټول بادشاہانو ټول نیکان کورتا د بخاری کې نوم مناسبت ن لري رواه البخاری وان الرشید ابن عزید. قاله سولت آ ش تپوسکنه شو او دای شي بيبيردوي الله تعالانانه معکان نهبي اوصل اللهله سره سنو في بې د الله حبيبه کور کې سکول قالت کانه یکوو فيمهنتې هلی د الله ح د خپل بال بچ خدمت کې قاضی عیاض شفا کی وئی وئی ګډه بيد الله حبیب بغډ لشلہ جاموت به ټوکړل ګولا په زار به ګڼډلو کله <قلے> کورم جارو کڼې نه د خادم سره خورا کڼې نه د بازار نه سامان بروڑې دے د کور کوروالو خدمت دا دا غی زیادت فزیلت دی نو دا اللہ دا حبیب دا اخلاکو دی وجنہ اس گرک سکور کی خدمت کئی نو گر خبردار سکور پوریون خانی تا پی غمبر سنت تھی یعنی خدمت اهلی ہی دا دا محنت اہلی ہی ما فائذا حضرت الصلاه جن مزوق ما حاضر شو خرج الى الصلاه لم مستبوت رواه البخاري عن ابي رفاعه تميم بن اسيد رضي الله عنه قال انتهيت جماع ورسدم انتهاء رسول الله صلى الله وهو يخطب عغي خطبوي نماویاتا الرسول الله حبیب خطبه رجل غریب زخیو غریب مسافر سړې جا راغله د اسلون ديني د دین بارکه تپوش کای لا يدري ما دينه د پته ورتني شجیدی ني سړې فاقبل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وترک خطبته الله حبیب د تم توج شو خطبه پر خو تر دی چې روورې دوما ته فوتیه ب کورسین د الله بته او کوې رو وړی شوافکه دلی نوکېنا سوپاغې ووجاله یلیموننی شورو شما للی تعلیم را کوو من علمه الله داغ نه جللهله تعلیم مرکی او چې ځې خپ پوې کم نوسمما ته خطبهته هو بیا خپلی خبی ته فاتم اخرها نپوره کاخرہ د دی ور خود به نارغلی کس پوی کړی ووږو جوڅه سره خبرې نه کوي وظیفه کو بابا اللاس نه ملا وای یو ځل یو کس دا زینا ته درس نو شروع کړي یو بډا ول راغلی سلام علیکم داس نه ملا وای دا مصلی دی مولانو کوم ځای نه راځی اغه ډېر ولا وی السلام علیکم خدابنده او چت نو باب د تواضع ده اغه د باب د تکبر نه رواه هو مسلم وانا رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه ذاک لطعامن چتوام به خورو طعام به خورو لای قاس وابهه الثلاث تو عام نفس به دری واره غو تھی وساټلی وقاله وقاله صاحب و دا الله حبيب اذا سقطت لقمه احدكم کله چې پریوزي نوړې دی او دا تاسو فل یومت عن هل اذان دی ندي عقد تكليف شي دړي کې خار ماري تیلي ملي وليا كل او دي خري ولا يدها للشيطان تا غورزي دړي نوړې دی شيطان تن پریږي کپري فونا وې خري ران توسللهتل قاتو هو کمې کړړی چې قاهدي او سټلی شي ک خدا چې سړی لږ لږ ځان لا چای که بیامونه شي بیا واچ به یو زل دی ټوله را واچوله نوام به کاسه ګنده پاتې کې <تصفح> قالار سااب وي د داله پې غمبر ووي ف نه کوم لا ته دونونه تاسو لپته نشتهفی ای عامې کومل براکت چې ستاسو په کوم تو عامې براقت دیس نه کاسهدي دی کا کله پرخوا براقت په دی کېويغورځې کې چېرته براقت نی تا هغه پریخ وعن النبي هريره ترضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وما بعث الله نبي الا لرع الغنما الله نور ال اګليس په غمبر مگرګړي سرولې قال اصحابو ان تقا فقال <سؤال> نعم يا كنت را حال اقراريت لاهل مكه ده پکې مکرر راغ ما بسرول داګړي وَيُسْقِيرَاتُ دَمَكِ وَالَوْ دَارَ وَالْبُخَارِيُ وَأَنَّهُ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتَ إِلَى قُرْآنٍ كَذَرَوْ بَل لَّشَمَّ يَوْ كُغِتَاءَ كَپَايْتَا قُرَاسَتُ وَيْ كَپَايْتَا وَي دَغَډِ بيزي آو زَرَأَن يَا يَوْلِجِ تَلَ جَبْتُ لو خام خازب دا قبلم ولو هديه الي زرا عن كي ولي چا هديه كرو لي گلا او قرعن يا كفيل قبلت روز بادام قبلم رواه الشيخ بخاري و انا نسند زل اللهو قال كانت ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم از بالا تسبق دين بسوخ او خمت يد نشو اولا تکادو تصبو کوان کری بنو چې دین یې شېډ وان شوي نو راغ یو باندې چې لا قعود له یو نو جوانو خودد فسبق ها غت روان نشو فشق ذلك للمسلمين آل خبر دا خبره مسلمانانو باندې ګران نشه حتا عرف الله حبيب پیژن د فقال وی حقنا على الله حق دي په الله یې ارث فی هشم من الدنيا چن پور تک یو شهر دنیا نه الا و دعاو مگر ک لیکه ت پرا غرزي رواه البخاري وصلی الله